Вони разом напишуть лист у музей Равенсбрюка і дізнаються, що за антифашистську діяльність десантницю полонену Віру Ванченко направили в геттінг в цех по випуску боєприпасів. Віра довго опиралась, але її силою змусили працювати. Тоді дівчина вирішила боротися з фашизмом інакше. За кілька місяців під її керівництвом Брак у цеху досяг 14 ешелонів, які були повернуті на завод. Почалося розслідування і знущання з робітників цеху. Віра не могла дивитись на замордованих робітників. Тоді Ванченко наважилась виступити перед катами і сказати «Не вбивайте безневинних! Винна в усьому! Я!» Віру посадили в тюрму, в одиночний бункер. Тримали там кілька місяців, потім повісили, а труп спалили. Люба не знала, чому загинула ця мужня патріотка, але здогадувала, що дівчина не підкорилася фашистам і за це була страчена. Та страх ні на мить не закрався в її серце. Ні, і гітлерівцям не вдасться мене зламати, твердо вирішила вона. Через місяць Любу перевели до штрафблоку. Був він огорочений колючим дротом від окремлених інших блоків парканом. Переповнений рецидивістами усіх мастей і колишніми повіями, він з першої ж хвилини справив на неї Чи враження. «Жити в оточенні людей, які тебе ненавидять, це страшніше від одиночної камери в тюрмі». Краще б уже вони кинули мене в табірну тюрму, ніж між цих виродків суспільства, з якими неможливо знайти спільну мову та й взагалі не хочеться розмовляти, думала Люба. Верховодили у влоці розпусні рецидивістки. І що тільки вони не чинили? Так звані швайхштунде години мовчання могли тут тривати і цілий день. Отже, було кому стежити за небезпечною ротармійкою. Німкеня Берта підглядала за нею вдень і вночі. Про Берту казали, що вона готувалась стати співачкою, але спилася і втратила голос, що встигла побувати в будинку розпусти і втекла звідти з якимось французом, обікравши начальницю свого неблагопристойного закладу. Тут не дозволялося сидіти, не можна було навіть написати якусь записку. Не дозволялось мати олівця при собі. Били кому заманеться. Наглядачки, штубові. Накидалися по двоє, по троє. Інші сиділи і риготалися. А коли решта бачила, що ті не справляються, то посилала когось із своїх на поміч. Їжу в блоці роздавали самі в'язні. Вони часто залишали Любу голодною. Або ж давали половину пайки, вважаючи, що вона більше не заробила. Найчастіше на Конову сипали штрафи «Онефресен» – без їжі. Іноді штрафували цим на один день, а іноді на кілька днів для всього Блоку. Це було здебільшого тоді, коли Блокова не могла впоратися з Бертою і її прихильницями, які влаштовували такі оргії, що про них знали навіть в комендатурі. Посилаючи жінок на роботу, Блокові, штубові не обходились без кейків. Наглядачки супроводжували їх до місця праці з собаками і есманами. Хто відставав, на того нацьковували собак, і ті їх розривали на шматки. Коли наглядачка чи блокова стомлювались роздавати на округи стусани, то вдавались до легшого методу покарання, без застосування фізичної сили. Жертв тягли в умивальну кімнату, де завжди навіть у зимку були відчинені вікна, обливали її холодною водою і там замикали на кілька годин. Часом занурювали голову ув'язненої в бочку з водою, тоді записували, що ув'язнена померла раптово. Діагнозом все одно ніхто не цікавився. Штрафникам спілкуватися з в'язнями інших блоків заборонялось під страхом смерті. І все ж 32-й блок знайшов спосіб одержувати записки від Любові Конової. Їх приносила радянська військовополонена дівчина Ганя, яка втекла з хімель транспорту і за це потрапила до блоку штрафників. Люба Конова подружила з цією дуже хворою дівчиною, що вже не могла ходити на роботу через серйозну травму хребта, яку їй завдав Есман. Вона довго провалялася в ревірі, але так і не стала працездатною. Дівчину залишали прибирати блок. Прибиральниці одержували зайву ложку супу, і коли Любу позбавляли їжі, полтавчанка таємно підгодовувала її. За три з половиною місяці Люба могла б уже померти з голоду, і тільки завдяки Гані цього не сталося. Ніхто не знав, хто запровадив для штрафників Таке безглузде правило. Йдучи на роботу чи з роботи, обов'язково співати. Фашистам здавалося, що так вони досягають найбільшої ізоляції, адже співаючи в'язні не можуть розмовляти. Для Коневої це були найтяжчі тортури. Луговий зацвів цвіточок, співали штрафники, і найбільше серед них чувся Пропитий голос Берти. Під цієї нікчемної пісеньки Вона діставала справжню насолоду. Співати тих пісень, Яких співали місцеві рецедивістки, Люба не могла. Доводилось удавати, що співає, Бо наглядачка навмисно йшла поруч І стежила за нею. «Ти тільки удаєш, начебто співаєш, А голосу твого я не чую!» І гумова палиця, опускалась їй на спину. В червні Любу викликали в канцелярію, щоб дати 25 ударів на ГАЄ. Подивились на неї, побачили її немічність, поговорили між собою і відправили до блоку. Так повторювалось кожна вівторка і п'ятниці протягом місяця. Наглядачки заборонили Берті позбавляти ротармійку їжі. Її мають покарати, і тому вона не повинна вмерти. Після покарання її відправлять на фабрику, і вона вже не зможе відмовлятись від роботи. Навпаки, стане прикладом для всіх ротармій, якщо опираються. Отже, протягом місяця Люба одержувала пайку повністю, та в липні вирішили, що вона уже витримає екзекуцію. Її привели в одну з кімнат напівпідвального приміщення, бункер. Поклали животом на довгий стіл з низенькими ніжками. Коліна впирались в маленьку табуретку, трохи нижчу за стіл,